من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شرك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا فقوا الله حق ثقاته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 إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا تقوا الله وقولوا قولا سليدا يصلح لكم عمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا أظيما أما بعده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 Ayuhal-Ikhutubillah Walhamdulillah pada malam hari ini Kembali kita Memulai majlis kita Bi'idnillah subhanahu wa ta'ala Setelah sebulan lamanya Di bulan suci Ramadhan kita menunaikan berbagai macam jenis ibadah di siang hari dan di malam hari dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan maghfirah dan ampunan dari Allah tabaraka taala Dan tentunya dengan selesainya bulan Ramadan Bukan berarti telah selesai pula ibadah yang kita lakukan Namun bulan Ramadan Hanyalah Sebuah waktu di mana Allah subhanahu wa ta'ala menggambling hamba-hambanya membimbing hamba-hambanya dan melatih mereka untuk menjadi al-muttaqin ibaratnya bulan ramadhan hanya sebagai pelatihan seperti halnya seorang yang baru saja menyelesaikan kursusnya latihannya di mana dia akan segera memulai pekerjaannya dan berbagai kegiatannya maka demikian pula kaum mukminin bulan ramadhan adalah merupakan waktu di mana kita berusaha melatih diri menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa Menjalankan perintah. Dan menjauhi larangan. Agar kita termasuk di antara hamba-hamba Allah. Yang senantiasa bertakwa kepadanya. Maka pada saat kita keluar dari bulan Ramadan. Maka inilah saatnya kita memulai bekerja. Memulai berbagai kegiatan ibadah kita. Keluarnya kita dari bulan Ramadan Jangan menjadikan kita Melempem Mengendor, melemah Semangat kita dalam beribadah kepada Allah SWT Oleh karena itu ma'asyara al-muslimin Rahimakumullah, Pada kesempatan kita di malam hari ini Saya ingin meringkas beberapa faedah dari kitab Yang ditulis oleh al Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah Ta'ala Yang berjudul Lataif Al-Ma'arif Fima limawasimil'am Minal wadaif Di dalam kitab ini al Hafiz Ibn Rajab Al-Hambali Rahimahullah Ta'ala Menyebutkan berbagai macam Tugas dan kegiatan Ibadah Yang seharusnya Diamalkan oleh setiap muslim Setiap memasuki Bulan yang baru Apa kegiatan yang seharusnya kita lakukan Di bulan Ramadan Lalu setelah kita Masuki bulan syawal, apa yang mesti kita Perbuat Apa yang harus menjadi kegiatan kita Demikian pula begitu memasuki bulan bulqa'dah, bulhijjah, muharram, sufaq dan seterusnya dari bulan-bulan 12 bulan yang ditetapkan oleh Allah SWT pada setiap bulan itu ada kegiatan, ada amalan yang sepantasnya dihidupkan oleh setiap muslimin. Ada amaran yang bersifat umum, ada pula amalan. Yang bersifat khusus yang dikerjakan pada setiap bulan tersebut. Lalu setelah kita berada di bulan Syawal ini, apa yang sebaiknya kita lakukan? Apa tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya di bulan Syawal setelah mereka menyelesaikan puasa di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin Rahimahumullah Sebuah hadis yang sahih, yang masyhur, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dari hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda Man saama Ramadhana thumma athba'ahu sitta min kana ka syiami Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadhan. lalu kemudian dia melanjutkannya berpuasa enam hari di bulan Syawal maka dia seperti seorang yang Berpuasa sepanjang tahun, berpuasa selama satu tahun. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Meskipun ada sebahagian yang membicarakan tentang kedudukan riwayat ini, ada yang mengatakan bahwa riwayat ini maufuf bukan dari sabda Nabi alaihi wasallam namun ini merupakan pendapat yang sangat lemah para ulama men sahihkan hadis ini oleh kerana itu Imam Muslim rahimahullah menyebutkan hadis ini dalam sahihnya maka dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini Merupakan hujjah bagi mayoritas para ulama. Yang mengatakan. Dianjurkannya. Berpuasa enam hari di bulan syawal. Sebagai lanjutan dari puasa Ramadan. Dan itu hukumnya sunnah. Dan tidak wajib. Ini diruatkan dari. Abdullah bin Abbas. Dari Tawus. Dari Ash-Shaadi. Dari Maimun bin Mihran. Dan ini merupakan pendapat Abdullah bin Mubarak. Ash-Shafi'i Ahmad Ishaq bin Ghahuyah. Dan yang lainnya dari para ulama. Dan hadis ini sangat jelas sekali menunjukkan. Dianjurkannya berpuasa 6 hari di bulan syawal. Barang siapa yang berpuasa 6 hari di bulan syawal. Setelah dia berpuasa di bulan ramadhan. Kata Nabi SAW. Maka dia seperti seorang yang berpuasa sepanjang tahun. Dan disebutkan. Dijelaskan oleh para ulama. Dan itu disebutkan dalam sebagian riwayat penjelasan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang mengapa seorang yang berpuasa enam hari di bulan syawal setelah berpuasa ramadan dianggap bahawa dia berpuasa setahun lamanya sebab Allah Subhanahu Wa Taala Mencatat satu kebaikan yang diamalkan oleh seorang muslim. Dicatat di sisi Allah. Sepuluh kebaikan. Oleh karena itu. Tiga puluh hari. Puasa Ramadan. Yang diamalkan. Oleh seorang muslim. Sama dengan tiga puluh kali sepuluh. Menjadi tiga ratus. Maka 30 puasa sama seperti Seorang yang berpuasa 300 hari Lalu ditambah 6 hari di bulan syawal Yang itu Dikalikan 10 Menjadi 60 Menjadi 360 hari Dan itu berjumlah Setahun Dalam hitungan hijriah Para ulama yang mayoritas mereka Mengatakan bahawa Berpuasa enam hari di bulan syawal Merupakan amalan yang dianjurkan Dan disunnahkan Mereka berselisih tentang Cara berpuasa pada Bulan syawal tersebut Bagaimana cara menjalankan enam hari di bulan syawal ini Ada tiga pendapat dalam hal ini Pendapat yang pertama mengatakan bahawa dianjurkan berpuasa 6 hari di bulan syawal di awal bulan dan dilakukan secara berturut-turut berurutan apabila dia berpuasa pada tanggal 2 syawal misalnya karena tanggal 1 tidak diperbolehkan berpuasa itu adalah hari Id, hari Raya bagi kaum Muslimin, dan diharamkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berpuasa pada hari Raya, sehingga dimulai pada hari yang kedua. Pendapat yang pertama ini mengatakan dianjurkan melakukannya secara berurutan dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, dan ini pendapat ulama muhsyafirin dan juga pendapat Ibnu Mubarak. Dan mereka berhujjah dengan sebuah hadith. Abi Hurairah bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan "Man shoma sittata ayyam ba'dal fitri mutataabi'atan fakanna shoma as-sanah." Barang siapa yang berpuasa Enam hari setelah Idul Fitr Berurutan, muta tawib secara berurutan, maka seakan-akan dia berpuasa setahun namanya. Namun hadis ini dikeluarkan oleh Tabarani dengan syarat yang lemah dan diruahkan pula bahwa ini dari ucapan Ibn Abbas radhiyallahu taala anhu sehingga. Kesimpulannya bahawa hadis ini yang menyebutkan anjuran berpuasa di bulan Sya'wal dilakukan secara berurutan adalah hadis yang dhaif. Hadis yang dhaif, ada seorang perawi yang bernama Syadan Is'habnu Ibrahim. Dan dia adalah seorang perawi yang dhaif. Dan juga disebutkan dalam sanatnya ada perahu yang tidak dikenal. Pendapat yang kedua mengatakan. Bahawa. Tidak mesti seorang melakukannya secara berurutan. Dia boleh melakukan. Secara berurutan atau secara terpisah. Dua-duanya sama hukumnya. Dan ini pendapat. Pendapat dan pendapat Imam Ahmad rahimahumullah ta'ala pendapat yang ketiga mengatakan bahawa tidak diperbolehkan untuk berpuasa pada awal-awal bulan syawal di awal-awal bulan syawal tidak diperbolehkan karena itu masa-masa seorang masih Dianjurkan untuk makan dan minum. Namun, dianjurkan untuk berpuasa, enam hari tersebut, tiga hari, sebelum hari-hari putih, ayamul biyut, yang dimaksud hari-hari putih, yaitu, di pertengahan, bulan, pada tanggal 13, Tanggal 14, tanggal 15. Hijriyan. Nah sebelum hari tersebut tiga hari. Atau setelahnya tiga hari bersama dengan hari-hari putih. Jadi pendapat yang ketiga ini mengatakan apabila seorang hendak berpuasa tiga hari. Berpuasa enam hari di bulan syawal. Maka dia menggandengkannya dengan puasa putih. Tiga hari. Sebelum puasa putih lalu dilanjutkan dengan puasa putih tiga hari atau tiga hari puasa putih dilanjutkan dengan tiga hari setelahnya dan ini pendapat Ma'arik Nur Rashid dan Abdul Razak dan dira'atkan pula dari Ata' dan yang sahih dari pendapat para ulama bahawa tidak ada ketentuan seseorang harus melakukannya Secara berurutan. Maka yang kuat dalam hal ini adalah pendapat yang kedua. Pendapat al-imam Ahmad rahimahullah. Seseorang boleh berpuasa 6 hari di bulan syawal. Di awal bulan. Kecuali pada tanggal 1 syawal. Dan boleh dikerjakan di pertengahan bulan. Atau di akhir bulan. Yang mana saja dia melakukannya. Maka dia telah. Menyesuaikan dengan sunnah Rasulullah S.A.W. Dan diperbolehkan dia melakukannya secara berurutan. Atau secara terpisah. Misalnya seseorang dia ingin berpuasa syawal. Bertepatan dengan setiap hari Senin dan Kamis. Saya berpuasa Senin, kemudian Kamis, pekan depannya lagi Senin, Kamis. Senin Kamis bulan Syawal maka dia telah mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa 6 hari di bulan di bulan Syawal oleh kerana itu uh, tidak ada ketentuan dan mayoritas para ulama mengatakan mulai pada tanggal 2 Syawal hari kedua setelah Idul Fitr diperbolehkan bagi seorang untuk Berpuasa. Lalu kemudian. Al-Hafidh Nurajab al Hamdali, Rahimahullah Ta'ala. Beliau menyebutkan beberapa faidah. Dan manfaat. Dari seseorang yang berpuasa Sunnah enam hari di bulan syawal. Di antaranya. Kata beliau Rahimahullah. An-Nasiyama Sittati Ayami min Syawal. Ba'da Ramadan yustagmalu biha ajru siyamid dahri kullih. Bahwa berpuasa 6 hari di bulan Syawal setelah Ramadan itu menjadi penyempurna. Seseorang mendapatkan pahala puasa sepanjang tahun seluruhnya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam Di antara faedah dari berpuasa sunnah enam hari di bulan Syawal anna siyama syawalin wa Sya'ban ka sunan ar rawatib qabla salati al mafruḍati wa ba'daha. Bahwa berpuasa di bulan Syawal dan berpuasa di bulan Sya'ban itu kedudukannya seperti sholat sunnah rawatib. Sebelum sholat wajib dan sesudah sholat wajib. Pada bulan Ramadan kemarin kita sudah menjelaskan. bahwa ada sholat-sholat sunnah. Yang menyertai sholat wajib. Sebelum dan sesudah. Jumlahnya berapa itu? Hah? 12 Itu yang wajib Seluruhnya dua 2 ha? 21 Sama witirnya maksudnya Selain witir 20 20 rokaat 4 rokaat sebelum duhur 4 rokaat sesudah Duhur 4 rokaat sebelum asar ya Sudah 12 2 rokaat sebelum Maghrib dua rakaat sesudah Maghrib dua rakaat sesudah Isya dan dua rakaat sebelum subuh ini dua puluh rakaat yang rawatib ada dua belas rakaat empat rakaat sebelum Zuhur dua rakaat sesudah Zuhur dua rakaat sesudah Maghrib dua rakaat sesudah Isya dan dua rakaat sebelum subuh jadi ada salat salat sunnah yang menyertai salat wajib sebelum dan sesudah maka demikian pula halnya puasa Ramadan kata beliau Ada puasa-puasa sunnah. yang menyertai puasa Ramadan sebelum dan sesudah Sebelumnya puasa Syaban Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan puasa Syaban beliau kata Aisyah radhiyallahu taala Ka'isum Syaban كله illa qalilan. Bahwa Nabi alaihi salat berpuasa Syaban seluruh hari bulan Syaban kecuali sedikit. Ini sebelum Ramadan, sesudah Ramadan puasa di bulan Syawal. Fayakmul bidzalika ma hasala fil fardh min khalalin wa naqsin, sehingga adanya puasa-puasa sunnah ini ini akan menyempurnakan hal-hal yang Kurang yang terjadi pada puasa wajib yang dikerjakan oleh seorang muslim Ada kekurangan, ada kelalaian Yang menyebabkan berkurangnya Keutamaan yang dia ketika dia berpuasa di bulan Rabban Maka dengan berpuasa sunnah ini Ini akan menyempurnakan Hal-hal yang kurang tersebut Fa'in al-fara'idah tuk malu bin nawafil yau mal khiyana. Karena amalan-amalan wajib itu akan disempurnakan dengan amalan-amalan sunnah pada hari kiamat nanti. Sebagaimana yang diraikkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga. Ana mengawalat siumi pada siumi Ramadhan, alamat pada khabul siumi Ramadhan. Bahawa kembali berpuasa setelah dia berpuasa Ramadhan, ini merupakan tanda. Ini merupakan alamat yang menunjukkan bahawa puasa Ramadhan yang dia lakukan diterima oleh Allah Subhanahuwataala. Itu tanda. Bahawa Allah subhanahu wa taala menerima puasa Ramadannya. Kenapa demikian? Mengapa seorang berpuasa di bulan Syawal menjadi salah satu tanda menunjukkan bahawa puasa Ramadannya diterima oleh Allah subhanahu wa taala. Fatinallah ida takabla amal adn wafquhu li amal salih bagdhu. Karena Allah subhanahu wa ta'ala Apabila Menerima amalan seorang hamba Maka Allah subhanahu wa ta'ala Memberi tawfi' kepadanya Untuk mengamalkan amalan saleh Setelah dia melakukan amalan saleh tersebut Kama kala ba'duhum Sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama Tawabul hasanati al hasanatu ba'daha bahawa ganjaran dari sebuah amalan kebaikan adalah dia akan melakukan amalan kebaikan setelahnya. Itu termasuk di antara ganjaran dari amalan kebaikan. Balasan kebaikan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, para ulama menyebutkan tentang seseorang yang meraih satu amalan yang telah dia kerjakan. Seperti haji misalnya, haji umrah. Kapan seseorang yang dikatakan haji mabrur? Yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada balasan bagi seorang yang menunaikan haji mabrur kecuali al-jannah. Kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Apa tandanya? Di antara tanda seseorang meraih haji mabrur ketika dia selesai menunaikan ibadah haji, itu akan memberikan perubahan dalam kehidupannya. Dari Keburukan yang pernah dia lakukan menuju kepada kebaikan. Dari kemaksiatan yang dia pernah gemar melakukannya, dia tinggalkan menuju kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wataala. Menjadi seorang hamba yang gemar melakukan ketaatan. Yang dahulu dia meninggalkan kewajiban berubah, maka dia pun menegakkan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu Wataala kepadanya. Jadi terjadi perubahan. Pulang. Setelah menunaikan ibadah haji nampak sekali perubahan dia jadi rajin solat jamaah dia rajin melakukan amalan-amalan ibadah yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebaliknya seseorang yang pulang dari menunaikan ibadah haji sebelum dia menunaikan ibadah haji rajin solat di masjid setelah menunaikan selesai ada sebagian menyangka bahwa seseorang kalau sudah menaikkan ibadah haji berarti sudah melakukan seluruh islam karena islam itu ada 5 dua kalimat syahada sholat, puasa, zakat, haji kalau sudah haji selesai sempurna islamnya padahal itu baru arkanul islam, baru rukun islam ya. itu pun kalau diterima itu pun kalau diterima itu pun kalau hajinya mebrur setelah dia pulang tidak menampakkan perubahan dalam kehidupannya yang gemar melakukan kemaksiatan tetap saja dengan kemaksiatannya yang gemar melakukan perkara yang haram tetap saja dengan keharamannya maka itu bukan haji mabrur tidak memberi perubahan kenapa jawabul hasanah alhasanah ba'daha balasan dari kebaikan yang dilakukan oleh seorang hamba dia akan melakukan kebaikan setelahnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna salat tanha anil fahsyai wal munkar. Salat itu mencegah seseorang dari perbuatan kejidan kemungkaran. Nah kalau dia salat, kemungkaran juga tetap dia lakukan. Dipertanyakan salatnya. Apakah diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Ini ma'asyar wa rahimahumullah. Faman amila hasanatan thumma atbaaha bihasanatin ba'daha kan zalika alamatan ala qabulil hasanatil ula maka barang siapa yang melakukan satu kebaikan lalu kemudian dia melanjutkannya dengan kebaikan setelahnya maka ini merupakan tanda diterimanya amalan kebaikan yang pertama kama anna man amila hasanatan thumma atba'aha bi sayyi'atin kan zalika alamatan Alamata raddil hasanati wa'adam khabuliha. Sebagaimana? Sebaliknya, barang siapa yang melakukan satu amalan kebaikan, lalu dia melanjutkannya dengan amalan keburukan, kemaksiatan, maka itu merupakan tanda ditolaknya kebaikan yang dia lakukan tersebut. Bahawa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Ini... Penting sekali, ma'asyur al Setelah selesai kita menaikkan puasa Ramadan, mari kita mengoreksi diri kita. Apa yang kita lakukan setelah Ramadan. Kalau setelah Ramadan kembali kepada kebiasaan yang buruk. Kembali lagi meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah SWT. Kembali kepada kemaksiatannya. Maka dipertanyakan. Itu bisa jadi merupakan tanda Tertolaknya apa yang dia lakukan selama bulan Ramadan Karena tidak memberi perubahan kebaikan Dan diantara Manfaat berpuasa 6 hari di bulan syawal An-nasiam Ramadan Yujibu maksiratama taqadama minad-dunubi Kama sabaka zikruh bahawa berpuasa Ramadhan menyebabkan diampuninya dosa-dosa yang terjahuru, sebagaimana diterangkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa nasai min alir Ramadan yuwasfauna uju rahum fi yomil fitr wahyu yomul jawiz. Bahawa orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadhan disempurnakan pahala-pahala mereka pada hari Idul Fitr dan hari Idul Fitr itu adalah hari al jawais hari ibaratnya seperti hari liburnya dari seorang untuk berpuasa. Ini kesempatan kamu tidak berpuasa hari Idul Fitr. Fa <tuk> yakunu muawadatus siam ba'dal fitr syukran li hadhihi nimah Nah, ketika Allah Subhanahu wa taala sempurnakan pahalanya di mana dia menerima kesempurnaan pahala tersebut dengan datangnya Idul Fitr, maka pada saat dia kembali melakukan puasa Setelah Idul Fitr, ini merupakan pertanda rasa syukur seorang hamba terhadap nikmat yang Allah SWT limpahkan kepadanya. Fala ni'mata adham min maghfiratidzhunum. Maka tidak ada sebuah kenikmatan yang paling mulia, yang paling agung dari diampunnya dosa-dosa hamba. Jadi, ketika kita berpuasa sunnah, itu menunjukkan rasa syukur kita Atas nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan pada kita ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita. Cara bersyukur seorang hamba, kembali kepada ibadah. Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW yakum hatta tatawarram qadama. Nabi SAW, beliau mengerjakan qiyamul lail hingga membengkak kedua kaki beliau. Sehingga dikatakan kepada Rasulullah ataf'alu dzalika waqad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar engkau melakukan hal ini wahai Rasulullah bukankah Allah telah mengampuni segala dosamu yang terdahulu yang akan datang diampuni dosanya Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tetap saja menghidupkan qiyamul lail beliau terus mengerjakan qiyamul lail saking bersungguh-sungguhnya beliau menyebabkan kedua kaki beliau menjadi bengkak sallallahu alaihi wasallam Mengapa beliau melakukan itu? Padahal dosa-dosa beliau telah diampuni Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi wasallam, "Afala akunu abdan syakura?" Tidakkah pantas aku menjadi seorang hamba yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ibadah yang beliau lakukan ini adalah merupakan pernyataan syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingin bersyukur Kembali kepada Allah, kembali kepada ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Taala itu tanda syukur seorang hamba kepada Rabbnya. Wadat amar Allah Subhanahu ibadahu bishukri nigma tsiamil ramadhan bizzhar dzikrihi wa ghairi dalik min anwa shukrih dan Allah Subhanahu wa Taala memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk mensyukuri nikmat berpuasa di bulan Ramadhan. Dengan senantiasa menampakkan berfikir kepadanya, memuliakan Allah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan melakukan yang lainnya dari berbagai macam cara bersyukur seorang hamba kepada Rokhnya. Allah Wajazal berfirman: Walitukmilul Idda, walitukabirullah ala ma hadakum, walaghalakum tashkurun. Dan hendaknya kalian menyempurnakan bulan, yakni bilangan berpuasa di bulan Ramadhan. Lalu kalian mengagungkan Allah, membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala atas apa yang telah Allah berikan pada kalian. Semoga kalian menjadi hamba-hamba yang bersyukur. Semoga kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersyukur. Famin jumlah syukuril abdi Rabbih, ala taufiqihil isya meramadhan, wa i'anaati alaihi, wa maqfirati dzunubih, ay yasumalahu syukran akibah Maka termasuk di antara bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Rabnya. Atas taufik yang Allah berikan ketika dia telah menyelesaikan puasa Ramadan. Dan ketika Allah telah membantunya, menolongnya untuk mampu berpuasa di bulan Ramadan. Dan mengampuni dosa-dosanya. Maka sebagai bentuk rasa syukur seorang hamba. Berpuasa. Berpuasa. Karena Allah. Sebagai bentuk rasa syukurnya. Setelah dia berpuasa di bulan Ramadan... dan setelah diampuni dosa-dosanya. Khabar Uthayf, jika wafqal Iqiyam leila min al-layal, asbha fi nhaariha saimah, wajjallu siyamahu syukran lil-tawfiq qiyam Sebahagian para ulama Uthayf, ketika mereka diberi kemudahan, diberi taufiq oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk melakukan qiyamul lail di malam hari maka di pagi harinya dia berpuasa kenapa karena dia menjadikan puasanya tersebut sebagai bentuk rasa syukurnya dia kepada Allah atas diberinya kemudahan untuk menegakkan qiyamul lail di malam hari maka dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara berpuasa Dan Wuhayb Ibn al-Ward, Yus'alu an thawabi syaih minal amal, Kat tawafi wa nahwih, Fayakulu, Dan Wuhayb Ibn ward Rahimahullah, Ketika beliau ditanya tentang, Pahala, Dari amalan-amalan ibadah, Seperti tawaf, Dan yang semisalnya, Maka kata Wuhayb, Rahimahullah ta'ala, La tas'alu an thawabih, Jangan kamu bertanya tentang pahala suatu amalan. Jangan kamu bertanya tentang pahala suatu amalan. Walakin salu man alladhi ala man wuffiq li hadha al'amal min ash-shukr lit-tawfiqi wal-i'anati alaih. Akan tetapi, tanyakanlah tentang apa yang dilakukan oleh seorang hamba setelah dia diberi taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melakukan amalan ini apa yang dilakukan oleh hamba tersebut sebagai bentuk rasa syukurnya ketika Allah memberikan taufik kepadanya dan memberi kemudahan kepadanya untuk melakukan amalan tersebut jadi jangan kamu tak tentang besarnya pahala tapi yang terpenting di sini adalah apa yang kamu amalkan setelah ini sebagai bentuk rasa syukur kamu kepada Allah subhanahu wa ta'ala ketika Allah memberikan kepadamu nikmat. Kemampuan untuk beribadah. Kemampuan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi, pernyataan syukur itu bukan hanya dengan sekedar Alhamdulillah. Tapi diwujudkan dalam bentuk ibadah. Bukan hanya sekedar bersenang-senang di hari raya, Tapi diwujudkan dalam bentuk ibadah. Ketika seorang beribadah, itu menunjukkan tanda rasa syukur seorang hamba tersebut kepada Allah SWT. Seorang penyair mengatakan Iza anta lam tazdad ala kulli ni'matin dimulikaha Syukran falasta bisyakiri Apabila Engkau Tidak bertambah Atas setiap nikmat Yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadamu Tidak menambah kedekatanmu kepada Allah Sebagai bentuk rasa syukur maka berarti engkau bukanlah orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Ini ma'asyiral ikhwan Rahimakumullah Kullu ni'matin 'alal 'abdi min Allah fi dinin aw dunyatan tahtaju ila syukrin 'alaiha Kata beliau setiap kenikmatan yang dirasakan oleh seorang hamba yang datang dari Allah Subhanahu wa taala Baik yang berkaitan dengan perkara dunia atau perkara agama, setiap dari nikmat itu memerlukan dari seorang hamba untuk mensyukurinya, mensyukuri nikmat tersebut. Sumbat taufiqulil syukri alaiha, nikmatul nukhrah. Kemudian, ketika dia diberi taufiq untuk mensyukuri nikmat tersebut, itu adalah kenikmatan yang lain yang membutuhkan rasa syukur yang berikutnya. Tsumma taufiq lisykri tani nikmatan ukhra, tahtaj ila syukrin akhar. Kemudian ketika engkau diberi kemudahan untuk melakukan ibadah sebagai tanda rasa syukurmu kepada nikmat yang berikut yang sebelumnya itu adalah kenikmatan yang baru lagi yang membutuhkan darimu untuk bersyukur. Jadi terus-menerus, wa abadan. Dan demikianlah seterusnya. Fala ya kadirul ibadu alal kiam bishukri ni'an sehingga seorang hamba itu tidak akan mampu untuk menyempurnakan dalam hal melakukan pernyataan rasa syukurnya atas nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Paham ya dibangkit oleh Ibnu Al Hafidh Nabi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Puasa Ramadan adalah nikmat yang membutuhkan seorang hamba bersyukur sehingga kita ingin mensyukuri nikmat tersebut dengan berpuasa di bulan Syawal. Dan ketika kita diberi kemudahan berpuasa di bulan Syawal, itu adalah nikmat yang berikutnya yang Allah berikan. Allah yang beri taufik kepada kita. Allah yang memberi kemudahan kepada kita untuk melakukan amalan tersebut yang membutuhkan syukur berikutnya. Untuk mensyukuri nikmat tersebut dengan melakukan ibadah berikutnya. Sehingga Seorang hamba terus berada di antara Ibadah dan bersyukur Ibadah dan bersyukur Tidak ada habisnya Sampai dia bertemu Allah subhanahu wa ta'ala Fa'amma muqabalatu ni'mati Taufiq li siyami ramadhan Birtikabil ma'asi ba'dahu Fahuwa min fi'li man baddala Ni'matallahi kufra Adapun seorang Yang membalas nikmat Taufik Allah berikan kepada hamba tersebut untuk berpuasa Ramadhan. Lalu dia membalasnya dengan melakukan perbuatan kemaksiatan setelahnya. Maka ini termasuk perbuatan orang yang telah mengganti nikmat Allah dengan kekufuran. Allah berikan kenikmatan. Kok dibalas dengan kekufuran? Allah mudahkan dia untuk beribadah di bulan Ramadhan. Kok setelah bulan Ramadhan dia membalasnya dengan maksiat? Bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala? Apabila dia telah bertekad. Pada saat dia berpuasa Ramadan. Dia berniat dalam dirinya. Nanti setelah Ramadan saya kembali melakukan perbuatan kemaksiatan ini. Perbuatan kemaksiatan. Dia sudah Berkeinginan untuk melakukan ini. Dia belum keluar dari bulan Ramadan. Dia sudah berniat. Dia sudah berkeinginan untuk melakukan kemaksiatan. Apabila telah selesai Ramadan, ketahuilah kata beliau. Maka puasa yang dia lakukan tertolak. Pintu rahmat di hadapannya tertutup. Berkata Ka'ad rahimahullah. Man sama Ramadan. Wa huwa yuhadithu nafsahu annahu iza aftara Ramadan. Ramadhan. Allah Yaussiyallah, dahal al jannah, dahal al jannah tapi gini masalah dan balasih. Barangsiapa yang berpuasa Ramadhan dalam keadaan dia telah meniatkan dalam dirinya bahawa apabila dia menyelesaikan bulan Ramadhan, dia tidak akan bermaksud kepada Allah subhanahuwataala, maka dia pasti masuk ke dalam jannah tanpa melalui proses pertanyaan dan tanpa melalui proses penghisaban. وَمَنْ سَامَ رَمَضَانَ وَهُوَ يُحَدِّثُ نَفْسَهُ أَنَّهُ إِذَا أَفْتَرْ عَصَى اللَّهُ فَسِيَامُهُ عَلَيْهِ مَرْدُودٌ Namun barang siapa yang berpuasa Ramadan dalam keadaan dia telah meniatkan dalam dirinya bahawa apabila selesai bulan Ramadan dia akan bermaksiat kepada Allah maka puasa yang dilakukan tertolak tidak akan diterima oleh Allah SWT dan di antara faedah berpuasa 6 hari di bulan Syawal, an al a'mal allati kana al 'abdu yataqarrabu biha ila rabbih fi syahr Ramadan la tantati'u binqita'i Ramadan. <laughs> Bal hiya baqiyatan ba'da qidaihi ma dama al Amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba yang dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan itu tidak terputus dengan selesainya bulan Ramadan. Namun amalan-amalan saleh tersebut tetap setelah selesai bulan Ramadan hendaknya tetap dia senantiasa menghidupkannya dan melakukannya selama dia hidup. Ketika di bulan Ramadan rajinnya dia mengerjakan qiyamul lail. Qiyamul lail, salat tarawih tambah dengan witir. Selesai bulan Ramadan, dia mengatakan pada qiyamul lail, ma'assalama. Ila liqa' ila Ramadan al Sampai jumpa menuju Ramadan yang berikutnya. Hilang qiyamul Hilang salat witir. La haula wa Jadi semangatnya hanya di bulan Ramadan. Ibadahnya hanya di bulan Ramadan. Ini tidak sepantasnya. Tidak terputus amalan ibadah itu. Ini yang banyak disalah oleh kaum muslimin. Seakan-akan kalau selesai Ramadan sudah selesai. sudah Ibadah selesai. Ketika masuk ke Ramadan rajinnya dia sholat berjamaah di masjid. Sholat lima waktu. Selesai bulan Ramadan. Dia mengatakan pada sholatul jamaah. Assalamualaikum. Nanti pertemuan Ramadan lagi. Baru salat jamaah. La halola qadil. Dia tidak berpuasa kecuali di bulan Ramadhan. Dia tidak kiamulail kecuali di bulan Ramadhan. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pada seseorang. "Ya Fulan, la takun mithla Abdullah. Karena yaqumulail, kuma tarak kiamulail. Ya Abdullah, la takun mithla Fulan. Wahai Abdullah, jangan kamu seperti si Fulan. Dahulu dia rajin mengerjakan kiamulail. Setelah itu dia tinggalkan kiamulail. Seakan-akan kiamulail hanya dikerjakan di bulan Ramadhan. Maka ini merupakan makna yang disebutkan dalam sebuah hadis, annas faima ba'da ramadan kal kar ba'dal far. Bahwa berpuasa setelah Ramadan itu seperti orang yang kembali ke medan pertempuran setelah sebelumnya dia meninggalkannya. Ah, dalam sebuah hadis namun hadis tersebut lemah. Ya, ini yang menjelaskan tentang seorang yang berpuasa setelah Ramadan seperti al kar ba'dal far seperti orang yang kembali ke medan pertempuran setelah sebelum dia meninggalkan. Ya'ni kal ladzi min al fi sabili Seperti orang yang sebelumnya dia meninggalkan medan peperangan di jalan Allah kemudian setelah itu dia kembali. Wa dhalika min al nas yafrah bi syahr ramadhan. Sebab Mayoritas manusia mereka bergembira apabila telah selesai bulan Ramadhan. Coba kita mengoreksi diri kita. Selesai bulan Ramadhan. Alhamdulillah. Besok itu Besok makan makan ya. Besok bersenang-senang ya. Sudah selesai ibadah ya. Kebanyakan orang itu bergembira dengan selesainya bulan Ramadhan. Kenapa? Listiqal istiyam wa malalihi wa tuhulih alaihi karena dia menganggap puasa itu berat membosankan dan terasa lama. Ini sisa berapa hari lagi? Sisa berapa hari? Lagi? Sisa berapa hari lagi? Ya. Jadi kalau semakin dekat alhamdulillah, alhamdulillah. Semakin dekat semakin dekat. Jadi terasa puasa itu betul-betul merupakan beban. Begitu keluar, oh. Kayak orang yang baru keluar dari penjara. Bebas. apa kata beliau wa man kana kadzalika fala yakadu yaudu ila siyami orang yang seperti ini kondisinya hampir-hampir dia tidak akan kembali untuk berpuasa dalam waktu cepat kenapa karena dia merasa puasa itu berat fal aidu ila siyami ba'da fitri yaumal fitr Yadullu auduhu ala ragbatihi Fis siam wa annahu Lam yamallahu walam yastadzilhu Walatakarrahabihi Maka orang yang Kembali berpuasa setelah Idul Fitr Itu menunjukkan kembalinya dia menunjukkan rasa Rindunya untuk kembali berpuasa, Bahawa dia tidak merasa bosan Dia tidak merasa berat dan Tidak merasa terpaksa Ada seorang Mata'an kepada Bishir Rahimahullah Inna qauman yata'abbaduna wa yashtahiduna fi Ramadan Bahwa ada satu kaum mereka itu beribadah bersungguh-sungguh dalam beribadah di bulan Ramadhan, Faqala katabish rahimallah biisal qaum qaumun la ya'rifuna billahi haqqan illa fi shahri Ramadan sungguh buruk kaum itu satu kaum yang mereka tidak mengenal hak Allah untuk mereka tunaikan kecuali di bulan Ramadan Innas salihah alladhi yata'abbadu wa yajtahidu sanata kullaha orang yang dianggap saleh itu adalah seorang yang beribadah bersungguh-sungguh dalam beribadah sepanjang tahun tidak hanya mengkhususkan ibadah itu di bulan Ramadan Buasul shibli Syibli ayyuhuma afdhal Rajab au Syaban Asyibli rahimallahu ditanya yang mana yang yang afdal berpuasa di bulan Rajab atau berpuasa di bulan Syaban Beribadah di bulan Rajab atau beribadah di bulan Sya'ban. Faqala kata beliau. Kun Rabbaniyan Jadilah engkau sebagai seorang Rabbani yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wataala. Walatakun Sya'banian. Jangan kamu menjadi seorang Sya'bani yang tidak beribadah kecuali di bulan Sya'ban. Artinya bahawa ibadah itu bukan hanya dikerjakan di bulan Ramadhan. Kesungguhan beribadah itu bukan hanya dilakukan di bulan Ramadan. Namun seperti yang kita sebutkan, Ramadan adalah pelatihan bagi kita. Itu adalah kewajiban yang harus kita tunaikan. Setelah Ramadan, kita seperti seorang yang baru keluar dari pelatihan tersebut untuk memulai kembali. Mendekatkan diri kepada Allah dengan berbagai macam jenis ibadah. Semoga Allah Subhanahu Taala memberi kemudahan kepada kita untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan memberi kemudahan kepada kita untuk melakukan berbagai macam ibadah setelah Ramadhan. Termasuk di antaranya berpuasa di bulan syawal. Sampai disini insyaAllah semoga memberi manfaat. Wa akhiru da'wanan alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.